dan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 27 menyatakan wahai kaladul wal insa illa liyabudul dan tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. oleh Syeikh Sulaiman Al Wazan, wassalamualaikum warahmatullahi pada hadis kitab topik dari pembahasan kitab ini adalah bayan tauhid alladhi awjadahu Allah 'ala 'ibadihi yaitu penjelasan tentang tauhid yang telah diwajibkan oleh Allah tabaraka ta'ala terhadap perhambani dan khalaqhum li ajlihi dan Allah telah menciptakan mereka untuk itu, Ini yani untuk mengetahui mengetahuikan Allah Taala dalam ibadahnya. Wa bayanu ma junafihi min ashiril akbar dan menjelaskan apa saja yang dapat menafikan, menghapus tauhid, mengukurkan tauhid min ashiril akbar dari kesyirikan yang besar. Jadi yani, masuk so di sini ah, menafikan asal tauhid, menafikan asal tauhidnya. Awal menafik nama laul wajib atau apa saja yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, awal mustahad ataupun kesempurnaannya yang mustahad, minas syirkil asgar wal bidah, baik dari bentuk Syirik yang kecil maupun kebidaan-kebidaan. Nah, perlu difahami bahasanya di sini, Syeikh Salih Hasan, Muhammad Taala, mengistilahkan di sini dengan Kamalul Tauhid al-Wajib dengan Kamalul Tauhid al-Mustahab. Nah, diterangkan oleh al Syeikh Saleh al-Ushshah, Muhammad Taala di dalam syarah kitab Tauhid. Juga, Bahawa oh, yang dimaksud dengan Kamalu Tauhidul Wajib Ini adalah Tauhid yang kalau dia uh, Tauhid yang akan rusak Yang akan terhapuskan dengan Kesirikan kecil Yang dihasilkan dari Perbuatan syirikul askar Ini Kamalu Tauhidul Wajib Adapun kemul tauhid al mustahab adalah ketika seseorang meninggalkan amalan-amalan yang mustahab maka dia akan bisa menafikan kemul tauhid dia mustahab. Selanjutnya kata Syekh Salafuzan Hamidullah taala qala wa ma'na kitabu masdar kataba dengan makna jama'a Sedangkan makna kitab sendiri, nah, kitab ini diberi judul dengan kitab tauhid. Maka kitab sendiri merupakan masdar dari kata kerja atau fiil kataba. Yang mananya adalah jemaat ah mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalam jam'ul huruf wal kalimat. Sedangkan kitabah, tulisan dengan pena Ini adalah jam'ul huruf wal kalimat Mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata Ini namanya al-kitabah Nah, sehingga al kitab Atau kitabun Itu sendiri adalah Mengumpulkan al-kitabah Tulisan-tulisan Yang berupa kumpulan huruf-huruf dan kata-kata Nah, Tauhid sudah kentauhi sendiri kata Syekh Salafozan Hamidullah taala masdar wahadahu. ai ja'alahu wahidan tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il kata kerja wahadahu. maksudnya wahadahu ai ja'alahu wahidan menjadikannya wahid satu wal murad dan yang dimaksud di sini dengan tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dengan ibadah. Nah. Ada pun di dalam firman Allah Tabarak wa Taala, "Dimana Allah Tabarak wa Taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata khalaqtu. Kata Syekh Salafozan, "Wa min Allah Taala wa khalaqtu." Alkalku huwa Ibda'u syaih Min غير aslim walah kitha Yang dinamakan dengan Alkalku Mencipta Adalah Ibda'u syaih Membuat sesuatu Min ghairi aslim Tanpa ada asalnya Membuat sesuatu tanpa ada Asalnya Walah kitha Tanpa pula meniru. Tidak ada turuannya Nah Ini Yang dimaksud dengan Al-Khalq Sehingga ketika dinyatakan wa Dan tidak laku menciptakan Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala Menciptakannya tanpa ada Yang lainnya sebelumnya Tanpa mencontoh Kemudian fawmana Allah ta'ala liya'buduni yang dimaksud di sini al ibadatu fil lughah at tazallul al ibadah ni ibadah itu di dalam pengertian secara bahasa adalah at tazallul merendahkan diri dan khudu' dan tunduk wa syar'an adapun ibadah secara syariat atau istilah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah itu adalah ismun jami' sebuah nama yang jami' yang mengumpulkan lima yuhibbuhullahu wa yardah dari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan dirudai minal aqwali wal amal baik dari ucapan-ucapan maupun amalan-amalan al-zahirati -amalan wal batinah baik yang zahir maupun yang batin yang tampak maupun yang tidak tampak nah demikian ini adalah definisi ibadah secara syar'i maka syekh salfuzan rahimahullah ta'ala beliau membawakan definisi ibadah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat syar'i secara istilah Selanjutnya kata Sheikh Salafu Zain, Al Sunan, "Halal wal Ma'nal Ijmalil Ayah, mana ma secara global bagi ayat ini, An Allahu Taala Akhbara Anhu Ma Khalaq Al Insan Wal Jinn Illa Li ibadetih. Di dalam ayat ini kata Syekh Salafu Al Sunan, Allah Taala Ta Kalsalam memberitaskan Ma Khalaq Al Insan. Wal jina tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin ilahni ibadah kecuali agar atau untuk beribadah kepadanya. Fahiyabayanul hikmah fi al sehingga ayat ini menjadi penjelasan tentang hikmah akan penciptaan makhluk sehingga kalau misalkan kita ditanya, apa hikmahnya diciptakan yang cinta manusia hikmahnya ini, butuh agar mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala maka kata Syekh s.a.w. hafidhullah ta'ala, falam yurid minhum ma turiduhu sada min abidihah maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari mereka, lam yurid minhum Allah tidak menghendaki dari mereka, tidak menginginkan dari mereka. Maturidhuhsada, apa yang diinginkan oleh para majikan para pimpinan para penguasa minabi dihadari budak-budaknya. Min al i'anaqilahum, apakah dalam bentuk bantuan untuk mereka beriski wal itaam, bantuan untuk memberi rizki dan memberi makan? Tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kelanjutan firmannya nya "Ma uridu mirizkin, wa ma uridu ayyatu Aku tidak menghendaki dari mereka sebuah rizki dan juga tidak menghendaki mereka memberi makan. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala هو Dialah yang memberikan rizki Pemberi rizki berkuatir matin dan juga berkuatir matin memiliki kekuatan yang kokoh. Artinya apa? Kekuatan untuk mewujudkan semua yang dijanjikan oleh Allah Taala. Nah, ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharapkan dari hamba untuk memberi memberikan kepada siapa saja, memberi rezeki kepada siapa saja. Karena sejatinya Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang akan memberikan kepada mereka. Ini yang dimaksud dengan ulum quwatil mati. Sehingga di sini kata Syekh Saleh Fauzan radhiyallahu taala wa inna ma al maslahata lahu yang Allah hendaki di sini hanyalah maslahah bagi mereka, kebaikan bagi mereka, kemaslahatan bagi mereka. Kalah hafidz Allah Taala wa munasabatul ayah lil bar. Kemudian Syekh Salafu Zaman beranggeng tentang sisi kesesuaian ayat ini dengan bat yang kita bicarakan. Kata Allah Taala, an-Nahatadulul ala wujubit tauhid. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Allahu Ifradul Lahi bil aibadah, yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah Kenapa li-an nahuma khalak al jin wal insaillah li ajlid alik? Karena Allah Subhanahu wa Taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan itu tujuan agar mereka beribadah mengesakan Allah tabarak wa taala dalam ibadah nah mari kita dapat mina ayat pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut awalan yang pertama wujub ifradillah bil ibadah ala jamii'is qali wajib menisatkan Allah dalam beribadah Atas seluruh Sakhalay Al-jin wal-ins Atas seluruh makhluk yang bernama jin dan manusia Selanjutnya yang kedua Bayanul hikmah Min khalqil jin wal-ins Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang hikmah Dari penciptaan jin dan manusia Selanjutnya yang ketiga Annal khaliqah wa alladhi yastahiqqu al-ibadata duna ghairihi bi-annahu khaliq Allah tabaarak wa ta'ala huwa alladhi yastahiqqu billahu yam bi-haqq al-ibadah li-an yandaba al-ibadah duna ghairihi bukanna al-ain min man laa dari syapaapun juga yang tidak bisa menciptakan fadhiha raddun ala ubbad aslam wa Maka di dalam ayat ini ada bantahan, sebuah bantahan bagi para penyembah berhala dan yang lainnya. Karena mereka, para, uh, karena mereka berhala berhala tersebut adalah makhluk dan mereka tidak bisa mencipta. Nah, hadis yang keempat Bayanu, Rinaullohi Suhannahu Wa Taala Ankhulkihi. Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya artinya Allah tabarak wa ta'ala tidak membutuhkan makhluknya dan ada adanya penjelasan tentang butuhnya makhluk kepada Allah justru yang butuh adalah makhluk kepada Allah tabarak wa ta'ala karena Allah adalah al-khalik yang mencipta wahum makhlukun sedangkan mereka adalah makhluk. Khamsah yang kelima, Isbatul Hikmah fi Af'alillah subhanah Di dalam ayat ini ada penetapan dari hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah. Nah. Sehingga dari sini kita mengetahui hikmah kenapa Allah Tabaraka wa taala menciptakan jin dan manusia. Nah. Oke ini adalah muqaddimah Daripada kita butuhi Dan insyaAllah Kita akan apa Masuk kepada Dalil-dalil yang lain Di izinlahi tabarak wata'ala pada Kesempatan yang akan datang insyaAllah Kita baca Apa Sedikit-sedikit saja apa, Satu poin, satu poin satu Pembahasan, satu pembahasan InsyaAllah uh, Nasdafiq minhu Di izinlahi tabarak wata'ala